лапає долоною по кишені, шукаючи курива, але згадує, що і кресало, й тютюн забувся взяти, а тому досадливо крекче. Аж душа затерпла без тютюна. О, домка! Домка проявляється в хаті несподівано, є бувий дух. Її наче вітром заносить, носить, заскручено, пленку скручено, легко, мов би, і не людина, а сама лише порожня шабатурка від людини. Я себе тебе кликав. Думка не йде, а мов би повітрі летить, бо її вгору підносить біла хмаринка. І та хмаринка – розпущена куделька її сивого волосічка, схожого на пучок бабиного літа. І під тим пучком бабиного літа її очі видаються схожими лише на пару від очей на блакитну, розкосичену пару. «Цо, прийшов?» – питає Домка. «Тобі тут нема чим поживитися». «То я так заглянув до тебе. Чого до мене?» «Може, чарку поставиш?» – і кахикає. Домка ошелешено дивиться на карпагну кваса, що горбиться перед нею корчем покрученого вузластого корінячя. де ж я візьму? Нема? Я знаю, що в тебе ложки розпеченої смолини випросиш. стукає пужав на подарівці. Я от заглянув, чи не пора вже вести Христину до ями. Либонь, пора. І не дихне, і не ворохнеться. Це вже скільки вона отак лежить? «Жива Христина!» – скрикує Домка. «Жива? Скільки років отак лежить? що не злічити, ще з громадянської!» «Ще з громадянської!» Карп погнула дротяною п'ятірнею, чухмарить хмарить по тилицю. Давно вже пора завести. Але ж не померла, а спить, заламлює руки думка. Що ж це за сон? Скільки можна спати, коли ж проснеться, так хтось другий вже давно похоронив, братий. Доглядаю, годую. Думка, а вона спить. Спить і не говорить, хоч би слів це сказала у вісні. Спить і не озивається, колись озивається. А ти ото віриш? Ех, Домко, морж страшний кругом, а ти доглядаєш трупа. Не трупа, то сестра моя спить, і в неї діти живі. де ж ці діти? По родичах, бо якби я доглядала Христину і її дітей. Навіть чоловік Сава однеї збіг. Де він? Збіг той добре. Немає Божого в людях. Перше були душі, а в душах – Боже. Тепер ні душ, ні Божого в душах. Чим же ти, Христину годуєш, коли самі нема чого в рот покласти? Коли сама не стоїш на ногах? У всякому і помагають мені. Вони іде з хати, а донька тупці, слідом за ним на двір бубонить. Христина ще жива, бо в неї душа в грудях живе. Та ж революція ліквідувала і попіві душу. «Дурман! От скільки я вже покійників перевозив! Ніхто стільки килибонь не перевозив, а так душі-то ні разу й не бачив. І щоб за грабаркою бігла, ні біля ями, ні на свинтрі. От коли труп, то його добре видно, бо труп є труп. А душа? Яка вона? Злопуцька? Душу придумали попи, щоб обдурювати народ, щоб жили сотати з народом.